Оповідь ученого Гірка вода тече у леті Сол Вайнтрауб із дружиною Сарою раділи життю ще до народження доньки. з появою Жрахілі їхній світ максимально наблизився до ідеального. Коли дівчинку зачали, Сарі було 27, а Солові – 29. Про терапію Польсина вони навіть не замислювалися, оскільки не могли собі її дозволити. Проте навіть без неї подружжя Розраховувало ще на 50 років здорового співіснування. Усе своє життя вони проводили у світі Барнарда, одній з найстаріших і водночас найменш цікавих планет у складі гегемонії. Батьківщина Сола і Сари входила до всемережжя, яке насправді мало важило в житті пари. Часто подорожувати телепортами їм було дорого, та й правду кажучи, не дуже хотілося. Сол щойно відзначив своє десятиріччя на посаді викладача історії та класичної античності в університеті Найтенгельзера, де, крім усього іншого, ще й досліджував проблему етичної революції. Найтенгельзер не вирізнявся розмірами, і навчалося в ньому не більше трьох тисяч студентів. Зате в науковому світі його репутація вартувала чимало, і саме цим університет приваблював молодь з усієї мережі. Основним наріканням місцевого студентства було те, що Найтенгельзер і навколишня громада Крофорда становили острівець цивілізації в океані кукурудзи. І правда ж, від столиці тераформованої планети, міста Бусар, його відокремлювало три тисячі абсолютно рівнинних кілометрів, повністю відданих під сільське господарство. Тутешньому населенню не доводилося вирубати ліси, скопувати гори та пробивати тунелі в скельній породі, щоб порушити одноманітність кукурудзяних та бубових, кукурудзяних та пшеничних, кукурудзяних та рисових полів. Незадовго перед заколотом Гленнонгайта і власним звільненням у Найтенгельзері нетривалий час викладав поет-радикал Салмут Бреві, який, телепортнувшись на Рененсанс-Вектор, заявив своїм друзям, що округ Крофорд, що у Південному Сінзері, є восьмим колом марнотності і найдрібнішим прищиком абсолютної дупи Всесвіту. Але Соловій Сарі тут подобалося. Крофорд, у якому мешкало щось із 25 тисяч душ, міг вважатися реконструкцією шаблонного містечка середнього заходу Америки 19 століття. Широкі вулиці повністю перекривали розлоги крони берестів і дубів. Барнард був другою колонією землі поза межами сонячної системи, він так заселяли його за пару сотень років до винаходу рушіїв Гокінга та Гіжри, коли зорильоти-ембріоносці мали велетенські розміри. В будівлях Крофорда прочитувалася різна стилістика. Від ранньої вікторіанської доби до канадського відродження готики, але всі вони виглядали однаково – білі віддалені оселі на бездоганно підстриженому моришку. Корпуси самого університету були збудовані в георгіанському стилі – споруди з бурякової цегли та білими колонами по периметру овальних газонів толок. Кабінет Сола розташувався на третьому поверсі плахарголу, найдавнішого будинку академії містечка І тому взимку він міг розглядати складу геометрію газонів унизу, розкреслену голим гіллям дерев. Соло подобався пил пили, запахи старої деревини в аудиторіях. Аромат, що не змінився від часів, коли він тут вперше ходив першокурсником. А також свій шлях нагору постоптаних до виямків 20-ма поколіннями студентства Сходах, який він цінував від щирого серця. Сара народилася на фермі, що знаходилася на півдорозі між Бусаром та Крофордом, і захистила свою дисертацію з теорії музики за рік до того, як Солові присвоїли ступінь доктора. Сара була життєрадісна і завзята, чим компенсувала певну невідповідність загальноприйнятим стандартам вроди, і цей свій шарм вона зберігала у зрілому віці. Два роки Сара провчилася в іншосвітті, в університеті Нового Ліона на Дейнебідрай, але досить швидко засумувала там за рідною домівкою. На чужій планеті над то різко сідало сонце, коли її перехвалені гори ніби щербатою косою відсікали світло. Вона настольгувала за світом Барнарда, де надвечір'я могло тривати кілька годин, а тамтешнє сонце висіло над обрієм, наче величезна припнута повітряна кулька червоної барби в небі, що поступово густішало в ніч. Їй стало бракувати бездоганної рівнини, де вона маленькою дівчинкою, визираючи зі своєї кімнати на третьому поверсі з-під крутого фронтону будинку, могла бачити, як на відстані 50 кілометрів із-за скосиченого волоттю кукурудзяного поля, наближається бразолійна запона бурі, підсвічена розрядами блискавиць. А ще Сара сумувала за рідними. Вони з Солом познайомилися через тиждень після її переведення до Найтенгельзера. За три роки він запропонував їй руку та серце, а вона погодилася. Спершу невисокий випускник їй нічим не припав до вподоби. Тоді вона ще вдягалася відповідно до моди в мережі, займалася постдеструкціонізмом у теорії музики орбіту і Нігель найевангарніші часописи Ренесанс Вектора на ЦТК, вдаючи мурдагельську втому від життя та послуговуючись вокабуляром мутнівника, і жодна з цих рис не пасувала студентові історику та коротуну з великим серцем, який пролив на неї фруктовий коктейль під час віншування дикана Мура. Єврейське куріння Сула Ентрауба могло би додати йому якої небудь екзотики, проте її геть вилювали його барнардівський акцент. Гардероб із Крофордського джентльмена, і той факт, що на вечірку він з'явився розгублений і томиком варіативної самотності Детрика під пахвою. Для солежате стало коханням із першого погляду. Він прикипів поглядом дорожовощокої реготухи і навіть не зважив на дорогу сукню та мандариновий манікюр, що, ніби маяк вабив майбутнього бакалавра. Сол навіть не здогадувався, настільки він одинокий, поки не зустрів сару, та варто було йому потиснути їй руку і заляпати її фруктом поділ, як він збагнув, що його життя спорожніє назавжди, якщо вони не поберуться. Через тиждень після того, як Солові дали посаду в університеті, вони одружилися. Свій медовий місяць вони провели на Мауї заповітній Це стало їхньою першою телепорт подорожжю, під час якої вони три тижні орендували мандрівний острівець і самостійно плавали серед чудес екваторіального архіпелагу. Солові навіки в'їлися в, в пам'ять образки залитих сонцем вітряних днів і улюблений потаємний спогад про Сару, що вдосталь накупавшись, оголеною виходить із нічних вод та мерехтіння зірок ядра над головою, поки на її тілі відображалися сузір'я фосфоресентних огників, що спалахували світ за рухом острова. Їм одразу схотілося народити дитину, але природа змусила їх чекати ще п'ять років. Сол пам'ятав, як він пригортав Сару, а та корчилася в муках тяжких пологів, аж поки врешті сталося неймовірне. У Крофордському окружному медцентрі о другій ранку на світ з'явилася Рахіль Сара Вайнтраум. Життя серйозного вченого соліпсиста Сола та Сари музичного критика Барнарда стало інакшим, але вони не заперечували. Перші кілька місяців злилися в одну суцільну втому та радість. Пізно вночі між годуваннями сол на шпинці прибирався у дитячу кімнату просто перевірити, як там Рахіль, постояти біля її ліжка та порозглядати немовля. Дуже часто він там натрапляв на сару, тож вони залишалися в кімнаті вдвох і дивилися на донечку, взявшись за руки, і споглядаючи диво, яке спало на животі, перевернувшись гузничком у гору та вскнувшись головою у м'який бортик-ліжечка. Рахіль була тим рідкісним прикладом дитини, яка примудрилася викликати загальне милування і не стати крихітним чваньком. Уже в два роки вона мала визначну зовнішність і вдачу. мами. І її ж рожеві щічки і широка посмішка. Від тата же вона взяла великі карі очі. Друзі Вайнтраубів казали, що в дівчинці поєдналися найкращі риси сареної чуттєвості та сулового інтелекту. Ще один знайомий, який працював психологом в університеті, якось зауважив, коли Рахіль виповнилося 5 років, що в малій проявляються переконливі ознаки істинної дитячої обдарованості, осмислена допитливість, співпереживання стосовно інших людей, співчутливість і загострене відчуття справедливості. Одного разу у своєму кабінеті, гортаючи якісь документи зі Старої Землі, Сол читав про вплив, який Беатріча справила на світогляд Данте Алігієрі і натрапив на приголомшливий пасаж якогось критика 20-го чи 21-го століття. Вона, Беатріча, все ще була реальна для нього, все ще привносила значення у світ, у красу. Її сутність стала для нього віхою, тим, що Мелвіл Значніше твердіше, ніж ми собі можемо це уявити, назве в майбутньому своїм Гринвіцьким стандартом. Примітка Джон Гарднер про моральну літературу, 1978 рік. Він пригальмував, аби перевірити значення Гринвіцького стандарту і продовжив читати далі. Потім це критик додав від себе. Хочеться вірити, в більшості з нас колись буде або дитина, або дружина, або друг, що ось так, ніби Біатріча, тим своїм єством, Усією своєю природженою добротою та розумом змушували відчувати, як нас до кісток приймає власна брехня, коли ми комусь говоримо неправду. Сол погасив монітор і поглянув на чорну геометрію голих гілок надовальним газоном. Проте назвати рахіль до оскомини слухняною дівчинкою не випадало. У п'ять стандартних років вона ретельно постригла волосся своїх п'яти найулюбленіших ляльок, а потім мало не під корінь обрізала його і собі. Усім їй раптом здалося, що. А старбайтерам, які обжили ветхі будівлі у південних передмістях, бракувало поживних харчів. Тому вона спорожнила всі комірчини вдома, холодильники, морозильники та синтезатор банки, вмовила скласти їй компанію ще трьох друзів і пороздавала місячний запас їжі, який коштував кількасот марок. О 10 років Рахіль вирішила втерти носа куцему Берковіцу і спробувала вдертися на маківку найстарішого Береста у Крофорді. Вона піднялася на 40 метрів, до вершини лишалося метрів 5, як під нею підломилася гілка, і вона впала з двох третин висоти дерева. Повідомлення про це прийшло на комлох сола, коли він саме дискутував про моральні наслідки першого ядерного роззброєння на землі. Без жодних пояснень він прожогом дременув з аудиторії і біг усі 10 кварталів до медцентру. Рахіль зламала ліву ногу два ребра, проколола легеню, і ще в неї тріснула щелепа. Коли в палату ввірвався сол, вона плавала в реабілітаційному розчині поживних речовин, але примудрилася визирнути з-за маминого плеча, ледве сміхнутися і промовити крізь друтяну шину, накладену на підборіддя. «Тату, мені лишалося 15 фунтів до вершечка. Може, навіть менше. Наступного разу лісу. Середню школу Рахіль закінчила з відзнакою і могла вибрати із кількох стипендій, запропонованих їй на вибір кількома галузевими академіями з п'яти різних планет і трьома університетами, включно з Гарвардом, на новій землі. Дівчина обрала Найтенгельзер. Сол майже не подивувався, коли довідався, що Рахіль вступила на археологію. Адже одним із його найулюбленіших спогадів було те, як заледве не цілими тижнями дворічна Рахіль бабралася під верандою у суглинку, навіть не звертаючи ані найменшої уваги на павуків та міряду ніжок, і щоразу бігаючи в будинок похвалитися кожною пластиковою тарілкою чи бляклим фенінгом, які їй щастило знайти. І повсякчас їй кортіло знати, звідки воно все взялося і ким були ті люди, що залишили їх тут. У 19 стандартних років Рахіль отримала диплом, селіто пропрацювала на бабусиній фермі, а восени телепортувалася на іншу планету. 28 місцевих місяців дівчина перебувала в університеті Райхса на Фригольмі, а коли повернулася додому, Солові та Сарі здалося, що їхній світ знову заграв розмаїттям кольорів. Продовж двох тижнів їхня донька. Неполітах доросла, самокритична і впевнена, перевершуючи в цьому сенсі навіть удвічі старших від себе людей, відпочивала та розкошувала в батьківськім домі. Одного вечора, гуляючи після заходу сонця із Солом по академістечку, вона витягнула з нього деякі подробиці власного коріння. «Тату, ти що, вважаєш себе євреєм?» «Євреєм?» – захоплений з питанням, Сол провів рукою по різкому волосю. «Так, мабуть, вважаю». Але зараз це вже не має того значення, що раніше. А я єврейка. Щоки в Рахіль блищали в нетривкому світлі. Якщо хочеш себе нею вважати, усміхнувся Сол. Тепер, коли старої землі не існує, значення слова зазнало змін. Якби я була хлопчиком, ти зробив мені обрізання? Сол засміявся, спантеличений та в водночас. Я серйозно, повторила Рахіль. Мабуть, зробив би, мала, поправив окуляри Сол. Я ніколи про це не замислювався. Ти бував у синагозі Бусара? Після моєї барміцви – ні, відповів чоловік, пригадавши, як 50 років тому його батько позичив Вікіна в дядька Ріхарда і злітав із сім'єю до столиці, щоб відбути той ритуал. Тато, чому зараз євреям здається, ніби все це менш важливе, ніж до Гічри? Сол розвів руками. Дужими руками Муляра, а не кабінетного вченого. Хороше питання, Рахіль. Можливо, тому що мрія в основному загинула. Ізраїлю немає, а новий храм проіснував менше, ніж перший і другий. Господь не дотримався свого слова і вдруге знищив землю. І ця наша діаспора до кінця віків. Але ж євреї зберегли свою етнічну та релігійну ідентичність у деяких місцях, не здавалася його донька. Ну так, звісно, на Хевроні, в окремих ізольованих секторах Анфілади, можна знайти цілі громади хасидів, ортодоксів, хасмонеїв яких там тільки немає. Але вони всі радше нежиттєздатні, колоритні, зорієнтовані на туристів. На тематичного парку? Так. Відведеш мене завтра до храму Бетел? Можу позичити страту хакі. Навіщо ж, промовив Сол, гайнемо університетським шатлом. Він на секунду замовк. Так, я з радістю відведу тебе завтра до синагоги. Під старими берестами сутеніло. Уздовж широкої вулиці, яка вела додому, загорілися вуличні ліхтарі. Тату, запитала Рахіль. Я вкотре, мабуть, мільйонний раз із дворічного віку хочу тебе щось спитати. Ти віриш у Бога? Сол не сміхнувся. Вибору в нього не залишалося, крім як дати одну й ту ж саму відповідь у мільйонний раз. Поки що чекаю. У своїй дисертації Рахіль писала про артефакти іншопланетного походження і періоду до гічри. Три стандартні руки, Сол і Сара кишилися лише з випадкових дончиних гостин, за якими йшли слабкі повідомлення світлом плюс із екзотичних планет, розташованих в околицях мережі, але поза її межами. І вони чудово знали, що під час роботи над дослідженням експедиції заведуть Рахіль далеко за загомінкові світи, де час бор поглинатиме життя і спогади про тих, хто залишився позаду. де хай би він сказився цей клятий гіперіон?» – спитала Сара в Рахілі під час її останніх канікул, перед вильотом в експедицію. Назва – ніби в якогось продукту для домашнього господарства. Ма, це дивовижне місце. Предметів нелюдського походження там більше, ніж деінде, крім хіба що Армагаста. То чому б не відправитися на Армагаст? – спитала Сара. Це всього лишень пара місяців від мережі. Тим паче, якщо Гіперіон на другому місці. Туристи ще не так унадились на Гіперіон, – спробувала пояснити Рахіль. Але навіть там уже поступово перетворюється на проблему. У людей із грошима тепер в моді подорожувати на планети віддалені от від мережі. То ти відправляєшся в лабіринти чи то так званих часу, Раптово з хриплим голосом поцікавився Сол. До часу, тату, я працюватиму з доктором Мелю Арундесом, котрий знає про них більше всіх живих на світі. А там небезпечно. Спробував якомога спокійніше говорити Сол, але все одно відчув надрив у своєму голосі. Через эту легенду проктеря? Сміхнулася Рахіль. Ні. За два стандартні століття ця байка нікого навіть не потурбувала. Але ж я бачив документи про злигодні часів другої колонізації. Почав був Сул. Не я теж їх бачила, тату. Тоді ще ніхто не знав, що крупні особини скельних вогрів на полювання сповзають із гір у долини. Можливо, від них загинуло кілька людей? От решта і запанікувала. Ти ж у курсі, як народжуються легенди. Крім того, всіх скельних вогрів винищили мисливці але там не можуть приземлятися космічні кораблі. Далі право в свого сол. І до гробниць треба йти під вітрилом, або діставатися пішки, або ще якоюсь єрістю. Дівчина розсміялася. Раніше пілоти недооцінювали вплив антиентропійних полів, тому справді сталося кілька нещасних випадків. Але зараз туди літають дирижаблі, і в північних узгір'ях збудували великий готель під назвою Твердиня Хроноса, де за рік буває кілька сотень туристів. «Ти теж зупинятимешся там?» – спитала Сара. «Який час? Мамо, це так захопливо!» «Сподіваюсь, не настільки аж, відказала Сара, і всі посміхнулися. Впродовж чотирьох років подорожі Рахіль, а для неї всього лише кількох тижнів кріогенної фуги, Сол зрозумів, що сумує за донькою сильніше, ніж якби вона працювала у такій самій недосяжності, але не покидала мережі. І вже сама думка про те, що вона летить геть від нього, на швидкості, яка перевищувала швидкість світла, огорнута штучним квантовим коконом явища Гокінга, здавалася надприродною та зловісною. Роботи подружжю вистачало. Сара покинула сферу музичної критики і зайнялася місцевими проблемами захисту довкілля. сол переживав чи не найгарячковіший період свого життя. В нього друком вийшли друга та третя книги, і якраз друга екстремами моралі викликала такий розголос, що її автора повсякчас хотіли бачити на різноманітних конференціях та симпозіумах в іншому світі. Кілька відряджень сол провів на самоті, під час кількох інших товариство йому складала Сара, і, хоч їм обом в ідеалі подобалося мандрувати, реальний досвід, у якому поступово зблякло враження від дивовижної їжі, чужої сили тяжіння та світла інших сонць, призвів до того, що сол усе більше проводив часу вдома за вивченням матеріалів своєї нової книги у разі потреби, відвідуючи конференції віртуально з допомогою університетської системи голографічного інтерактиву. минуло майже п'ять років після відбуття Рахіль у свою експедицію, коли Солові наснився сон, що змінить його життя. Він снив про те, як блукає велетенською спорудою з колонами завбільшки з невеликі секвої, що десь високо над його головою тримали невидиму стелю, крізь яку падали снопи червоного світла. Час від часу... В сутіні зліва чи справа солові вважалися деякі речі. То пара кам'яних ніг, які пнулися в морок у гору ніби масивні будинки, то щось схоже на кришталевий скарабей, який крутився недосяжним над ним, а нутро його горіло холодним огнем. Нарешті сол зупинився перепочити. Далеко позаду здавалося шуміла пожежа, в якій, напевно, горіли цілі міста і ліси. А попереду мріло світло, до якого він, власне, йшов. Два овали густо червоної барви. І коли чоловік вирішив змахнути піт із щола, всеосяжний голос мовив до нього Соле, візьми свою доньку, свою одечанку, що її полюбив, ти, Рахіль, та й піди собі до світу Гіперіон і принеси там її в цілопалення в одному з тих місць, що про них скажу тобі. І в своєму сні сол підвівся і проказав Це, напевно, якийсь жарт. Він рушив крізь темряву вперед, а бордові сфери ясніли над ним. Немовби то криваві місяченьки над якоюсь непевною рівниною, а коли Сол спинився перевести подих, всеосяжний голос повторив. «Соле, візьми свою доньку, свою одичанку, що її полюбив ти, Рахіль, та піди собі до світу Геперіон, і принеси там її цілопалення в одному з тих місць, що про них скажу тобі». І знову чоловік випростав плечі, намагаючись позбутися ваги того голосу, і чітко промовив уморок. Я і вперше тебе почув. Відповідь залишається ні. Тоді сол уже знав, що це сон, Яка частина його навіть тішилася з іронічності сценарію, проте інша половинка просто не хотіла прокинутися. Натомість же він опинився на балконі, який виходив на кімнату, де оголена рахіль лежала на плескатій кам'яній плиті. Над мізансценою мріла пара червоних куль. Сол поглянув на свою правицю і побачив у ній довгий кривий кинджал чий клинок і руків'я, здавалося, були виготовлені з кості. І втретє, пролунав голос, який тепер сильніший, ніж будь-коли нагадував чоловікові концепцію тембру, яким би мали бриніти слова Господа Бога в уявленні здешевленого режисера-голоматографу. «Дослухайся мене, Соле, від покори твоєї залежить майбутнє людство. Тож візьми свою доньку, свою одичанку, що її полюбив ти, Рахіль, та й піди собі до світу Гіперіон» і принеси там її вцілопалення в одному з тих місць, що про них скажу тобі. Сол, котрого вже вернули від цього бентежного сну, розвернувся і пошпурив кинжал далеко в темряву. Коли ж він подався назад у пошуках Рахілі, то вся картина вже розтанула. От тільки червоні сфери тепер нависали ближче, ніж раніше, так що Сол зміг роздивитися їх краще, і зрозумів, що, направду, то багатогранні кристали завбільшки з маленької планети. Голос подущав. «То що? Ти міг зробити свій вибір, Соле Вайнтраубе. Якщо передумаєш, то ти знаєш, де мене відшукати». Він прокинувся, чи то сміючись, чи то похолонувши від сну. Його повеселила думка про те, що весь Талмут і Старий заповіт могли виявитися банальною страшилкою про космічного бабая. Приблизно в той самий час, коли Солу наснився цей сон, в Рахілі завершувався перший рік досліджень на геперіоні. Твердиня Хроносу здалася експедиції в складі дев'яти археологів та шести фізиків неймовірною, але надто людною. В ній руїлося повно туристів та майбутніх парчан докторя, тому, попоїздивши перший місяць до місця роботи, вчені вирішили облаштувати постійний табір між зруйнованим містом та невеличким каньйоном, де знаходилися гробниці часу. Поки половина групи розкопувала свіжі руїни недобудованого міста, двоє колег Рахіль допомагали їй повністю інвентаризувати гробниці. Фізиків просто приголомшили антиентропійні поля, тож багато часу вони витратили на їхнє картографування різнокольоровими пропорцями, якими позначили межі так званих хроноприпливів. Команда Рахіль зосередила свою діяльність у споруді під назвою «Сфінкс», хоча істота, викарбована в камені, не скидалася ні на людину, ні на лева. І взагалі це могла бути навіть не істота. Попри те, що плавні обводи на вершині скельного моноліту Навіювали думки про живе створіння, а розмашисті придатки всім скидалися на крила. На відміну від решти гробниць відкритих всім вітрам та простих для вивчення, сін складався з огрому важких брил, поточених вузькими коридорами, частина з яких тискалася і перетворювалася на непрохідні лази, а деяким розросталися до розмірів університетських аудиторій. І в той же час жоден із них на ділі геть нікуди не вів а замикався на койтрисі з переходів цієї системи. Жодних скрип, скарбниць, розграбованих саркофагів, стінопису чи потаємних пасажів знайти не пощастило. Лише безглузде плетиво у ніздрюватій гірській породі. Рахіль зі своїм коханим Меліо Арундесом картографували сфінкса за методикою, що була в обігу щонайменше 700 років, дебютувавши при вивченні єгипетських пірамід колись там у 20 столітті. сторіччі встановивши у найглибших приміщеннях Сфінкса чутливі детектори радіації та космічних променів, вони фіксували час реєстрації сплесків і розсіювання часток, які долали кам'яну масу і могли підказати розташування потаємних камер чи коридорів, який був нездатний виявити навіть радар глибинної РЛС. Через наплив туристів і стурбованість місцевої ради Гіперіона, що дослідження здатні зашкодити гробницям, Рахіль Ізмельо Виходили в поле щоночі і о півдні, і за півгодини діставалися до сфінкса, де їм доводилося попластунськи долати лабіринт коридорів, завішаних блакитними фотосферами. І от там, сидячи під сотнями тисяч тонн каменю, вони стежили за показами приладів аж до самісінького ранку, слухаючи в навушниках писк елементарних часток, що народилися в надрах конаючих зірок. Хроноприпливи мало впливали на сфінкса. З усіх гробниць його найменше займали антиентропійні поля, і фізики точно встановили періоди, коли вони могли становити загрозу. Найвищої точки припливи сягали о 10.00 і відступали тільки за 20 хвилин, вертаючись назад до нефритової гробниці у пів кілометри на південь. Туристів до Сфінкса пускали тільки після полудня, а вранці о 9.00 закривали їм доступ із запасом у часі. Здовж стежинок та переходів поміж гробниць. Фізики встановили хронотропні сенсори, які сигналізували про перепади припливів та інформували відвідувачів. За три дні до завершення першого року досліджень на Геперіоні Рахіль прокинулася одної ночі, покинула в ліжку свого коханця і рушила джипом-екраноходом із табору до гробниць. Вони з Меліо вирішили, що безглуздо обом щоночі перевіряти остаткування, і тепер виконували всі роботи по черзі. Поки один працював на місці, інший верифікував дані і готував підсумковий проєкт. Радіолокаційне картографування дюн між нефритовою гробницею і обеліском. Ніч стояла прохолодна і прекрасна. В небі ніби хто насипав повні жмені зірок, яких тут було в чи в п'ятеро більше, ніж коли задерти по ночі голову у світі Барнарда. Під поривами дужого вітру, що злітав із південних гір, низькі дюни перешіптувалися і змішувалися в долині. На місці її зустріли вогні. Та фізики саме збирали речі наприкінці своєї зміни і вантажили їх у всюдихід. хід. Дівчина трошки погомоніла з ними, випила горнятко кави, поки колеги не зникли на обрії, а потім забрала рюкзак і рушила у 25-хвилинний тур до підвалу Сфінкса. І в соті замислилася, хто і навіщо спорудив гробниці часу. Датування будівельних матеріалів не мало жодного сенсу, через ефект антиентропійних полів. Аналізу піддавалися лише ерозійні явища в каньйоні і інші геологічні формації навколо. І він говорив про, як мінімум, 500-тисячолітній вік. Дослідників не покидало відчуття, що архітекторами гробниць були гуманоїди, хоча свідчили про це лише брудто масштаби всіх структур. Зрозуміти щонебудь із проходів у свінці – годі й старатися. Деякі підходили під людські параметри і за розміром, і за формою, але варто пройти ними кілька метрів далі, як ті самі ж коридори зморщувалися до габаритів каналізаційної труби, що потім розросталися до об'єму природної печери. Ну а двері, якщо їх можна було так назвати, бо вони геть нікуди не вели, траплялися з трикутними, трапецією подібними або й навіть десятигранними отворами настільки часто, як і зі звичайними прямокутними. Останні 20 метрів Рахіль повзла вниз крутим схилом, штовхаючи поперед себе рюкзак. У холодному сяві фотосфер навколишні породи і шкіра дівчини мали однаковий синюшний, безкровний відтінок. Підвал був справжньою оазою людського гармидеру та запахів. По центру крихітного приміщення розташувалося кілька складаних стільців, а вздовж північної стіни на вискому столі вишукувалися детектори, осцилоскопи та решта устаткування. У протилежному краю кімнати на дошці, вмощеній на кобильницях, стояли філіжанки під каву, шахи, недоїдений пончик, дві книжки в паперових палітурках та пластикова іграшка, що зображувала якогось песика в трав'яній спіднижці. Рахілю мастилася позручніше, виклала свого термоса поруч із іграшкою та перевірила показники детекторів космічного проміння. Дані виявилися всі ті самі. Ніяких прихованих кімнат чи коридорів, тільки параніш, які пропустив глибинний радар. Уранці Меліо зі Штефаном запустять зонд із оптоволоконною камерою візьмуть пробу на аналіз повітря, а вже потім проводитимуть мікроманіпулятором розкопки. Але поки що в жодній з цих ніж нічого цікавого не знайшлося. І табором уже гуляв жар, що в наступній такій дірці завбільшки з кулак археологам відкриються мініатюрні саркофаги, поховальні урни-недомірки, крихітна на мумі або ж, за словами Меліо, мізинчик тут Анхамончик. За звичкою Рахіль перевірила всі канали зв'язку на Камлозі. Нічогісінько. Коли над твоєю головою 40 метрів скелі, то зазвичай саме так і буває. Вони вже навіть обговорювали варіант із прокладенням телефонного кабелю з підвалу до поверхні, але нагальної потреби в цьому ніхто не бачив, а робота майже добігала кінця. Дівчина налаштувала вхідні канали комлога на контроль за даними детекторів і приготувалася до довгої і нудної ночі. Якось їй довелося почути дивовижну історію про фараона на Старій Землі, Хеопса, здається, котрий замовив собі велетенську піраміду, замовив свою поховальну камеру глибоко в її надрах, а потім кілька років не міг спати ночами, обійнятий страхом клаустрофоба перед тими тонами каміння над собою до кінця віків. Тому з часом, у напрочуд новаторському пориві, фараон наказав, щоби поховальну камеру перемістили на дві третини вгору до вершини Великої піраміди. Ірахель розуміла того царя, сподіваючись, що тепер він, де б насправді не був. Спав значно краще. Дівчина заледве й сама не закуняла, коли о 2.15 її комлог зацвірінькав, детектори заверіщали, і вона зірвалася на ноги. Якщо було вірити сенсорам, то в сфінксі раптом об'явилося з добрий десяток нових камер, деякі з яких за розмірами перевищували всю споруду. Пальці рахіт забігали по моніторах і в повітрі зринули моделі, що мінилися в неї перед очима. Діаграма коридорів угиналася так, що замикалася сама на собі, ніби вертка стрічка Мебіуса. А зовнішні сенсори вказували на верхню структуру, що крутилася і гнулася, наче поліфлекс на вітрі, а то й ніби крила. Рахель розуміла, що це якийсь масштабний збій, але навіть намагаючись здійснити повторне калібрування приладів, вантажила дані та схеми собі в комлог. А потім водночас сталося кілька речей. Вона почула совгання ніг у верхньому коридорі. В одну й ту саму мить згасли всі монітори. Десь у лабіринті переходів заголосили сирени, що повідомляли про наближення хронопливу. А потім згасли всі вогні. Останнє взагалі не мало сенсу. Адже весь блок апаратури живився з власних акумуляторів і мав би витримати навіть ядерний вибух. Лампи, що використовувалися у підвалі, були підключені до батареї, розрахованої на десятирічний строк. Фотосфери у коридорах функціонували на принципах біолюмінесценції і взагалі не потребували зовнішніх джерел електроенергії. Хай там м'яка світла не стало. Рахіль видобула свій лазерний ліхтарик із наколінної кишені і вимкнула його. Нічого не відбулося. У першій житті Рахіль Вайнтрауб піддалася жаху, що ніби в кулаку стисиє серце. Вона не могла дихати. На 10 секунд дівчина змусила себе завмерти, нічого не слухати і чекати, поки не мине паніка. Щойно вона перестала від страху хапати повітря ротом, то навпомацьки знайшла інструменти і заторохтіла по кнопках. Устаткування мовчало? Нічого. Що, звісно, було неможливим, якщо взяти до уваги його твердотільну непроникність і акумуляторну обезпеченість. Все одно нічого. Рахіль чула, як у вуха гупає пульс, але знову змусила себе дати відсіч паніці і заходилася прибиратись до свого єдиного виходу. Від самої думки про пошуки повороту на поверхню в цілковитій темряві хотілося репетувати в усе горло, але інших альтернатив їй вигадати не вдавалося. Стій. У лабіринті Сфінкса було старе освітлення, але науковці протягнули свої фотосфери. Протягнули. Нанизали на перлонову шнурівку, яка йшла аж до самої поверхні. Чудово. Рахільна в впомазки просувалася до виходу, торкаючись холодного каменя пальцями. Невже й раніше він був настільки холодний. Із східної шахти чітко долинув гострий скрегіт. «Мелю!» – гукнула в чорноту Рахіль. «Таню! Курте!» Скригіт наблизився в притул. Рахіль позадкувала, перечепившись, уморочи через стілець і якийсь прилад, Щось торкнулося її волоссям, і в неї перехопило подих. Дівчина здійняла руку. Стеля здавалася нижчою. Суцільна кам'яна брила, площею 5 квадратних метрів, опускалася нижче навіть тоді, коли вона піднімала руку. До проходу в коридор потрібно було пройти ще півстіни. стіни. Рахіль невпевнено почемчикувала до нього, розмахуючи перед собою руками, не би то сліпець. Тепер вона наштовхнулася на складаний стілець, натрапила на столик з інструментами, рушила вздовж нього до дальньої стіни і на доторг знайшла нижній край шахтного коридору, що вже майже зник через стелю, яка опускалася. Дівчина тільки й устигла відсмикнути руку, щоб плита не відчекрижила її пальці. Рахіль присіла в темряві. Об вже шкребли осцилоскопи, поки під ними не став тріщати і не розвалився стіл. Дівчина рвучкою відчайдушно Крутила на всі головою. Менше ніж у метрі від неї, породу дряпала, ніби хрипівчий зголось, сталь. Вона позадкувала, скоузуючи по підлозі, що раптово виявилася всипаною битим обладнанням. Дихання поголоснішало. Щось гостре і неймовірно холодне вхопило її за п'ясток. Рахіль нарешті заверщала.